bij niet Imatumaini yangu Kwamba, mbao jambo mpenzi msikilizaji karibu futa taarifa ya habari mchana huwa leo natoa ansal motasari wake biashara kwenye soko la maarufu kama sioni hapa Bujumbura pongeza tuwe kamati ya taifa kupambana na janga la covid 19 kwa hivyo kariboni mpaka wa gatumba ka cha buruli na jamhuri ya demokrasia kongoletafunguliwa na idara husika masuala ya utamaduni ni jamii bada inasadikisha chunguzi baada ya uchunguzi wake niliyofanyika imeibainika da coachen is hoe je je omik opvoert, Una sababu Ishua neno hili otakiewa kuendesha shughuli hiyo na tani shirini za sukari ndizo zimetolewa kwa kufanya biashara mkoongozi mshauri wa gavana wa Usika na uchumi anasema sukari hio yamepewa kufanya biashara kumi pekee ambao wameaminishwa na wameamuriwa kutoa kilo 2 kwa kila kilo 2 kwa mtu ili watu wengi wapate sukari hiyo kuna haya bila shaka mingine, na nyingine jiunge hadi tamati Isanganiro Habari Kamili Jumanehime mei mbili alfu na shindammoja Ni miaka metano Tangu alikuwa raisi watai fahili Jean-Baptiste Bagaza kufariki dunia ambaye aliongoza taifa hili tangu mwaka 1977 hadi 1987 na kuchama chake cha Parenay Mbogo na Barundi kimemomba raisi wa jamhuri e kuwepo uh, kitu ambacho kitakuwa kama vile ishara uh, ya raisi huyu wa zamani Jean Baptiste Bagaza kama mtu ambaye aliweza kutumikia taifa e, katika hali ya kuendeleza kiuchumi na kijamii na serikali ya Burundi na matumaini kuhavi, kwa vikwazo vilivyochukuliwa na nchi za umoja Ulaya Tangu mwaka 2000 Tangu mwaka 2000 Mwaka 2000 Mwaka 2000 Mwaka 2000 Kumradi vita undolewa Kabla mwisho mwaka huo Mwaka 2000 Katika tangazo la msimaji uzara Ya ushirikianu wa kima taifa Bisonia ni uwawe Usika naziara ya waziri Albershingiro katika nchi hizo Zaulaya Anafamecha kuwa ni fursa Ya kukutana na uwekezajio nchizo nchi kupande waka waziri shingiroha mnasabawi yoti na weza kupelekea mataifa na hata mashirika kima taifa kuendelea kuchukulia vikwazo taifa hili ifamike kuwazi ya rayo ya waziri alianza prili ishirini na tatu lejo isanganiru nikiboko yao Ni unendelea kusikiliza tarifa ya habari kama inavyokujiya kupitia uh, kupitia radio kupitia radio i uh, niro ni kuambatu penzi mskiliza jito na tarifa yetu hii ya habari. E, ni kuwa raia raia ambao walikuwa e, raia ambao walikuwa wakikidhi maisha kutoka na shukuli zilizokuwa e, ziki endesho kwenye mpaka ya burundi na kusini mashariki mwadiarasi upandi wakatu mbo nasema kufurahisho na tuwe kufungiliwa kwa mpaka o wali ambao ripota wetu waliwakuta kwenye soku almarufu kama kwa sioni wanafamiesha kwa kufungwa kwa mpaka o kulisababisha wana kuwa maisha mabaya na kupoteza jira uwing Gini kukosa fulsa za kurangua biashara sharara ya hao Wanaomba hatu wa hiyo Hili uchukuliwa na kama aja kita hivyo kupambana Na kufidi kuminatisa Kutiwa kwenye vitendo haraka Iweze kanavyo Ripota wetu Vesti nebutoi ameweza kutembelea Soko ni hapo kwa sioni Tunajisi vizuri sana na tunaomba watimize. Swe kwa maneno kwa suavu, tumesha choka sana. Infrae sana vrema. Kusikia bari kama hili ya uvertura frontiere. Tatu permettre. Bazi ya watu wanaoishi kwa harama ya ufunguzi wa mpaka wa Burundi kundia. na Congo, Ambao tumewakuta sokoni linalo bujumbura City Market. Wanathamini hatua ya kufungua tena mpaka. Ilio chukuliwa... Hivi karibuni na wizara ya afya ya uma. Tunajisi vizuri sana na tunaomba watimize. Isuwe kwa maninu kwa suavu tumesha choka sana. Natumesi vili sana wafungwe mipaka siku Na kama wakifungwe itakuwa ni vizuri sana kwa itu sisi. Kwa le tunafurai sana, tunafurai sana na tunamushukuru. Ministre, prema, akifungula, tutafurai, juhu tutanza kuenda si epeke. Tunalangula na tunaleta na kwa merse tu mzuri. Na tutafaidika, juhu hivya kuna faida acha hiyo mmoja wao anahuzunika hali ngumu ya maisha inayosababishwa na kufungwa kwa mpaka huu baada ya kufunga mpaka tulishi maisha mabaya sana tusikopoa tunategemea sababu kuna watu wengi tunaishi kwa maisha ya kusiku kusiku unaona hatuna akiba ya hatari tunakutana na mtu anaishi maisha ya kusiku kusiku sasa wakati fasia ya kutafutia ina shimamu lazima maisha ya yombe ende vivale mfanyabiashara mwingine wangu wa kutoka DRC anajuta kuamba hawezi tena kupata bidhaa kama vile anatakavyo wakati frontere inakuwa nafungiwa tulikuwa tunaomba vitu mingi juu kama wewe peke yako unaenda jangulia unakutanisha na chagula ngozi za nzuri na franga zako unaenda nazo wewe peke lakini wakati walitufungia frontiere, hakuna ginsi ya kwa kuvuka unatuma franga kuko wakati franga zinapotea kuko wakati bana kulangulia ngozi naisha mungia, na kuko wakati wanakuletea ngozi nyoao hutaki ngozi mbaya sasa so, nakutana kama commerce yetu inaaribika kabisa watu hao wote wanataka utekelezaji wa hatua hii haraka iwezekanavyo ili kurekebisha hali zao za maisha. Shukrani bibi Butoi Invest na upande wako shirika la kufanya biashara mpakani wanakaribisha tuo serikali Ya kufunguwa tena mpaka katia Burundi na DRC mpaka wakatumba Daniel Niyo Masavon na Ibu hiki. Anaomba hatuwa hiyo kuarakisho kutekilezo ili ufanyo biashara mbao. Walikuwa fanyi kazi muda mrefu rejile kazi zao hata ivo kuomba wafanyo biyashara. Huko shimu watuweza kujilinda dhidi ya COVID-19. Tumsikilize alikuwa kiujio na muzetu Lydia Gahimbari. E, sisi chaji tunaomba Serikali ingilifanya kabisa kwa haraka ili e, wafanya ujashara na atumia iyo mipaka mewiri waanze kufanya ujashara kwa, kwa haraka. E, tunaomba uh, wasipite tena kwa njia ya panya. Wapite kwa njia ya harari e, kwa sababu uh, wakipita kwa njia ya panya. Serikali haiwezi juwa ni wangapi wameenda. Hawwezi pimewa kama wanaenda na afi nzuri. Na wakirudi tena waneza kogotea inchi iyo ugonjwa siyo vizuri kwa taifa. Hii ambapo nendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro kwa saa 7 na dakika 29 ni taarifa ya habari. Na sasa tujielekeze katika mkoa wa ambapo tani 20 dhidi ya 300 ambazo zilikuwa zikagawiwa kwa kufanya biashara ndizo zimetolewa kwa kufanya biashara mkoa huo Ngozi Mshauri wa Gavana husika na uchumi bidiani Manirakiza anasema sokari hiyo imepewa familia biashara kumipeke ambao wameaminiwa na wameamuriwa kutowa kilo mbili kwa kila mtu ili watu wengi wapuwezi kupata sukari anafamisha pia kuha sukari nyingine itatolea wiki kesho itafamika kuwa ni wiki mbili zilikuwa zimamalizika sukari ngozi kiwa figumu kuipata na anaibati hika kuipata kilogram moja alikuwa kinunua kati ya faranga 4000 na 5000 habari yake mwandishi wetu ngozi hapo liniermo zagara inasoma studio ni na rumwa dinio ya bivutze kwa wafanya biashara 60 waleokuo wanapewa sukari 10 tu ndio wameaaminiwa kutoa tani 20 ya bidhaa hiyo ambayo likuwa adimu siku za hivi karibuni mkoa ngozi kumeshuhudiwa msongamano wa watu sehemu kuliko kuwa kunaendeshwa shughuli za ugavi jumane hii Wametakiwa kujiorothesha huku wengi wakivunjika moyo Wakitaja sababu kuwa vigumu kupata sukari wakisema tani ishirini ni kiasi kidogo sana Kwa mkua uliu kuunapata tani miatatu alobane Haya na thibitishwa mshauri wa uchumi wa governor Dianema anilakiza anaeleza kuwa Wameamuru wa fanyabiyashara kutuwa kilombili kwa mtu Kwa madhumoni ya kudumia laia wengi Aitha Kwa mantiki hiyo bima nilakiza amibainisha kuwa hakuna mashirika wara nyumba za kuoka mikate Zitakazo pewa sukari hadi wikikesho kunako tarajiwa kupata kiasi kinachotosha kwa kuhudumi wote Tani hizo ishirini zimipatikana mbaada kushudua uhaba wa sukari mkowani humo Mara inapo patikana ilikuwa inawuzwa pesa erufutano kwa kilo tena farahani kama vile biashara haramu Shukrani Ramal dini yoyabivuze na sasa tujelekee tujelekeze kwenye mkoa pembeni jirani wa Moyenga ambapo gavana mkoa huyo Jean Claude Barotwe nayo imewataka rayia mkoa hapo kuafichua fanye biashara wote mbao huheshimishi bailio pangwa na kiwanda cha vinywaji cha Brarudin wakati ambapo kuna jitokeza sehemu ambapo uh, primus nao uzofaranga 2000 amsteli kubwa Frangel fumbili na miata tumstelendo go fumo jimisaba royal fumbili miata no bokel fumbili miata no na sore kikuu franga miyanane. Reporter ke mwandishi watumkua ni moinga Pierre Claverry Barundi bei mpya vya vya Brarudi hayheshimiwi kamwe mkoa ni Moinga katika baadhi ya vilabu vya kawaida chupa kubwa ya Amstel huuzo kwa 1200 primus kwa 1200 amstel ndogo kwa 1700 amstel royal kwa 1250 na amstel bok kwa 2500 pia wauzaji wanadai kwa kwamba vinyuaji hivyo vimekuwa adimu maelezo ambayo hayaridhishi kamwe wanunuzi kutokana na hali hiyo Jean Claude Barto Governor na wamuko wa Mwinga, aomba kila mwana inchi kusita kidole wanau kiwuka bei hiyo hili waadhibiwe, ikumbukwe kwa amba tangu tarihembili mwezi huu kiwanda cha blarudiki, kimeweka bei mpya ya elfu mia tisa kwa chupa kubwa ya armster elfu mia tano kwa armster ndogo, elfu mia inne kwa chupa ya armster box elfu mbili miambili kwa chupa ya armster royal mia nane kwa soda, na kwa bei ya kinyoaji cha primusi haikubadilika, kutoka Mwinga, mimi pia klaveri barundi wa Radio isanganiro. Chokran Pierre Pierre Claver Barondi. Radio isanganiro. Niki Yao. Na tumeokuwa kweli na maridhiano nchien hapa Severe Mzinduo Jumanne. Ni shughuli ya kufufua mabaki ya waliozikwa kwenye makaburi hapa mmoja mwaka 1972 mkoa ni Muinga. Uzinduzi huu unendeshwa kati ya mboga na nyama, muzetu, mwezi misago na fuatiliazo hizo. Hilo bila shaka tutoletea ripoti katika tarifa zetu za jioni. Na idara husika na masuala utamaduni na jamii kulu Inasadikisha kuwa bada ya uchunguzi wakin huli ufanyiko mkuu idara yu imibainika kuwa uchili ushoaji wa mkopo utamini na chuo kuna unasababishwa na wali otakiwa kuendeche shugulio Jean-Claude Karigwa anaombata sisi usika kurekibisha wanavyo jibika ili mkopo huyo upatikani mapema Anakanusha aitha ufumi ulio kuwa una moana fuzi na wa chuo kikuu chasere kali aliye fariki na nanya huko kibaya nikuwa moana fuzi huo aliye fariki na magonjwa ni hadi hapa mpenzi mskili zaji si na budi ya kuta matisha chari bari na kabla ya yako kheri mshananga huu hapa mtasari wake baada ya biashara kwenye soko la maarufu kama kosioni hapa Bujumbura wabongeleza watu wa jamii ya taifa kupambana na kuvidi 19 kwa hivyo karibuni mpaka wagatumba Gatumba kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo utafunguliwa na idara husika na masuala utamaduni na jamii kuu na sadikisha kwa baada ya uchunguzi wake ni kufanyeka bebaniika kuchezeshaji wa mkopo udhamini unaopewa una wanafunzi wachunguki kwa sababu bishana waliotakiwa kuendesha shahuri hiyo. Na hatani shirini za sukari ndizu zimitoleo kufuji biashara wa mkua mgozi mshahuri wa gavana usika na si minasema sukari hiyo mipewa finya biashara kumi peke amba wa na miamuriwa kutuwa kilo mbili tu eh, kwa kila mtu moji. Kumbuko tu kwa mpenzi mskili zaaji katika soka ni michwane marudiano katika kombi la uh, klubu mingu wa barani ulemba Apoman City watakipiga na team ya Paris Saint Germain na hapa nyumbani ni robo ufanusu finali kumradi katika kombi la raisi mbapo hapa kunye wanjomu mashujaa timu ya vitalo inacheza na timu ya Royal FC na zeda sina tukutane kunako majaliwa badai langujina nibalini virimana ni kushukuru niyote mbameza kutigieta rifa higi ya khabari pundi matangazu yetu ya nendelea kwa heri kwa muda